Euskara bileretan. Elkarrekin tzatak komunikazio egoeretan, Euskararen erabilera beti da Euskaldunen portzentaila baino txikiagoa. Egunerokoan, Euskaldunok euneko una eskaren espazioetan bizigarelako, eta espazio hauetan Euskaraz jarruten estugulako gertatzen dao. Sarritan gainera, Euskaldunok euneko unekoa garenean ere, oitura perak gara erderaz berba egitera. Dela oitura falta. pertsonen gaitasun maila ezberdina. Edo erdalduren presentzia, euskaraz egiteko gogoa dugunean ere, aurrean dugun pertsona edo pertsonak erdaldunak direlako, edo euskaraz gaitasun handirik ez dutela uste dugulako, erdarara jotzen dugu. Edo zein zeltasun txikiren aurrean, erdarak nagusitzen dira euskararen gainetik. Dela besteekiko arduragatik, erosotasunagatik, edo dena delakoagatik, ondorioa bera da. Erdara nagusitzen dela gure eguneroko espazioetan. Egoera elebidunetan ez egoera diglozikoetan bizigara. Main gaur egungo baldintza soziolinguistikoak berdin mantenduta ere frogatuta dago Euskararen erabilera asko zandiagoa izan dadin aukerak baditu gula. Bada nola baita esatearen, elebitasuna Euskararen alde jartzerik badagoela. Nola ulertu dezakegu gaur egun elebitasuna Euskararen alde? Gaurkoan, Elebitasun eta diglosiazko egoera edo espazio konkretu batzuei ekin nahiko genioke. Bilere eia legia. Lankideekin, auzokideekin, militantzeakideekin, edo zelako proiekturen inguruan, eki ezina baita gure burua mota bateko edo besteko bileretan orkitzea. Baina egin ote daiteke euskaraz bileretan. Nola egin gehiago euskaraz gauden bilera horietan? Galdera hori irantzuteko? Alternativen Herriaren kasu hartu dugu. Alternativen Herria datorren larun batean, urriaren 24 bilogun ospatuko den jaileguna dugu. Gaurregungo gizarte ereduari alternatifak badirela erakusteko asmoaz. Jaiegun hau Euskal Herri osoko hainbat eta hainbat eraldie sindikal eta sozialek babestu dute eta antolaketan ere eragi sindikal eta sozial ugari dabiltza. Alternativen Herriaren antolaketan Euskara bilakatu dute hizkuntza komunikazio nagusia eta zelan lortu dute hori zein estrategia erabili dute lehenengo pausua erabakia hartzea izan da euskara lehen etxigura dutela erabakitzea kolektibotasunaren baitan erabakimena duten eta erabakiguneetan dauden pertsonek erabaki hori hartzea bigarren pausua erabaki hori egikaritu edo martxan jartzea izan da Errealitate sozio-linguistiko ezberdinetan erabaki hori gauzatzea. Eta kasu honetan, gainera non eta inguru urbanoetan. Hor sortuko baitira, arazoak eta erronkak. Bilera batean denak euskalduna badira, Euskara egingo da. Erabakia hartuta dagoelako, mugimenduaren hizkuntza politika esarrita. Bilerakide kide Euskaldunen artean izango dira Euskara egunerokoan normaltasunez darabiltzenak. Baina baita gaztelaniaz hitz egiteko itura dutenak ere. Azken hauen kasuan izango da euske gaitaunta jariotasun maila handia duenik eta euskara justu justu da bilenik. Argik gelditu dena da, inoiz etzaioola pertsona bati berak nahi duen hizkuntza erabiltzeko eskubideak enduko. Erdaraz, erosoago sentitzen bada pertsona bat, eskubide osoa izango du erdarazzi duteko. Baina bilerak, bere nagusitasunean euskaraz izatak jarraituko du. Eta gitxika gitxika ohituragaitik euskera ez darabilenek eta euskera gaitasun dutenek euskera bere egingo dute. Bilerak euskaraz egiteak euskarrarerkiko ohitura hartzea albidetuko die bigarrenei eta nor jakin agian bizitzako beste esparru batzuetara ere euskera eroango dute. Demagun norbaitek ezuela ulertzen. Zenbat dira ulertzen ez ezuten horiek? Alternativen herrian egiten den galdera hau da. Norbaitek eztu ulertzen euskaraz? jakitetik ulertzera pasatzean asko zabaltzen da euskararen esparrua. Hor, jauzi kualitatibo bat dago. aukerak ere kualitatiboki biderkatzen dituena, biderkatzen dizkiguna. Galdera bilera hasieran planteatu beharrekoa da. Bilerakide nahiko kulertzen badute, albokoari eskatuko zao interpretei lana egin dezan. Asko badi erdaldunak berriz? Orduan bai. Gaztelania hartuko da komunikazio hizkuntza bezala. Alternativen herrian euskara komunikazio hizkuntza nagusia izatea lortu dute eta sarritan lortube zeina diruiena lortu. Baina Alternativen herria ez da Euskal Herrian alakoak egiten ari de mugimendu bakarra. Beste amaika adibide bait inguruan maila politikoan, sindikalean, kulturalean zein gauzo mailan. Alakoetan jendearen jarrera gehienetan uste izaten dugunaren kontra oso positibo izaten da. Hausnarketa importantea da. Nola hartuko dute besteek? Asmoa ez da inoren hizkuntza eskubideak kurratzea. Alderantziz, naiz eta bilerako komunikazio hizkuntza bezala euskara lehenetxi banakakoari aukera zabaltzen saiolako erdaraz jartuteko. Eta alderantzisko mekanismoak ere planteatu litezke bilerak erdaraz egiten direnerako galderak eta iruzkinak euskaraz egin analizatea ahalbidetzeko adibidez ha posible bada arrazoi batengatita alegia euskararen kontra oso joan gutxi dagoela eta euskera erabiltzeko gogoaz ugari horrela Euskara eskura ematen diosunean jende geienak ondo hartzen du aukera bezala ulertzen baitu gaztelera egitea gaztelararara pasatzea gure beldurren ondorioa da, gehien gehienetan eta jendearen benetako kontrako jarreren ondorio. Zentzu horretan, gauden bilera, asanblada, batzar, batzorde bakoitza, aukera bat da euskararentzat.